Ba, goizian nekez izan gira Arrund nekez Hidupartidetak Baina batio irara zidu Eta aterak gira Hiduaren gobernak ginen gure, gure pulian Ah, izi garrik ontaen Badua, ba ame... ameka urtea girela elgarrekin Eta lehenbizeko aldea da Ateratzen girela Una, finalian Jantzabushka? Anitz Eta kartaginak Kartaginak ta una cucantuga y un dareat unian bai unian hiru bat irebazi dugu diokoa <tipa> lehena hena cousena eta dio guetako ba gukiren eta finitu du aspaltika i sistema Elgarrekin... Apo preso goi urte... Aigirera... Elgarrekin, eh? Eta lehen aldi, franziako txapel gitarat, arribatzen ziztela? Bai, lehen aldia, bai. Izigarri egun gosua izan da, leheni kafaria, eta gio goko anartzia, eta biztikiun chasenguetako.